Je pas, donnez-moi une limousine J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa pa, pa, pa, pa Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa la, pa, pa, pa, la. Qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Je mange avec les mains et je suis comme ça je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi je me casse de là j'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toutes manières s'en veux pas et je suis comme ça Je suis comme ça Je veux d'amour de la joie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 Découvrir ma liberté oubliez donc tout refiché bienvenue dans ma réalité Arratsaldeon ba gaude Irola Irratian hau emarro kirratzaioa da 15ero hemen gaude zuekin emakume musikarien berri emotera emakume musikari gehiago ezagutzeko eta bueno gaurkoan programa beresia eingo dugu gaurkoan ez daukagu e, musika talderik hemen gurekin egongara topera lanez, eta bueno egongara horr erakusketekin gora tabera Eta, baina, bueno, alare programatxukun aterako, zego, balakizu egu, improvizatzen dugunean direla, gure programariko berenar, eta, bueno, lehenengo, e, ikusiko ditugu nobera de batzuk, zego, normalan, babetik ikusiko ditugu taldeak eta ez daukagu, pos, demorarik, e, orateatzen diren, e, talde berriak, edo, disko berriak entzudeko, eta gaurkoan, egingo diogu olako tartetxo bat, eta, bueno, aukera izango zuen entzuteko lastuerkaz, justo, atzetikaren entzuten dana, entzuteko bebai, e... Entzun, pues es, entzun, no? Beto ez dugu esango. Joan zaitez tezaioa entzuten eta enteratuko zarete. Gero nola ez, es, e, eskina femeninakoak emendator badakizue bihar aurkespena ingo digutela, beraz, beraiekin hitzaiten egongo gara kontatzeko piskat gehiago gehiago zehatzago zehengo duten. Eta bukatzeko nola ez, e, bakizue hilabeta honetan edo hauetan zehar ari garela edo nahi dugula piskat jorratu gehiago emakume bateri, jolen papera asuntoa, izan ere, pues, Rok munduan emakume gitxi badaus, no gitzi batzuk esan ez daus gitxi badaus emakumea, bai bai, egongo dira, baina bueno, hemen kontzertuak antolatu bat direnean, mundu guztia dauka beti arasoak emakumeak topatzeko. Orduan, bueno, e, Rok munduan, pos, minoria bad badin badira emakumeak, are gehiago emakume bateri joleak, orduan, pos, bueno, ia lortzen dugun emakume bateri jole gehiago, eta pues, soingoan eberaintzako espeziala hilabete hau izaten ari da. Eta simmaz pues, e, hori e, nobedadeak ezerkas e, las lasturkas taldeintzen atera du bigarren diskoa, pues, e, bakkiek pasan urtean gurekin egon ziren e, marrok hauean lehenengo marrok hauean. eta hori e, lasturkak osatzen dute e, plum saioa eta manzana, pues, bat os de bagoien eta gazteiztik eta batzuk leosikas edo des despreio taldean aritutakoak dira. Eta, beno, ba, pasadan laru batean, martzoak sortzi egon ziren jotzen arrasateko gaztetzean, beraiekin batean penadas porralei eta div eskuat, lesgazpiktik datorren talde bat da hau, bertan emakume abeslaria daukagu, posigual, akaso nik estiloetan ez naiz zona, baina esango genuke goi estiloan edo sartuta dagola talde honek eitzen duen musika. Eta, beno, ba, kontzertu hortara gerturatu ginen eta lastuerka diskoa dizkoa esturatu, eskuratu genuen, gauramentze daukagu pixkate entzuteko abeststiren bat eta jo sesu alpresa hartu genuen integundos por uno. <laughs> ba, ba, bigarren diskoa da, baina bigarren diskoaren barruan lehenengoa diskoa be bai badago. Bai basu bai. <laughs> ez bai, da ez da mikrofonak irrektan, baina iriko bai, bat. Entzuten baiez tzuten bidue. Bai bai. Bigarret diskoarekin batera, lehenengo diskoa bebait, opatuko duzue bertan, beraz, lehenengo diskoa bat zeuden bosa besti, 6abesti lehenengo diskoa apretando tuerkaz, orain rompiendo cadenas deitzen da, eta hori, pos, bose hori den truke, pff, <girrisa> bi disko! Bi disko! Bi disko! Osa, esindageiago eskatu, ez? Es? Ez. Es. Eta, beno, ba, gut nadizugu irakurri dizkoa idatzi dute nolako testu bat egunna declarazion de intenziones, ez dakizelan e, esango da, eta, ia, ba hori, irakurri nadizugula seguri behintzatasko guztatu zaigu. Eta, ari, eh, hau da esaten dutena. Tres generaciones de tías rockeras y luchadoras, unidas para seguir dando caña, en un mundo en el que aún quedan resquizios de la represión hacia la clase obrera y revolucionaria. Parece que no todos somos aptos para habitar este mundo, en el que para hacerse un hueco hay que destruir al prójimo. Con la igualdad como objetivo y música como arma, hacemos nuestra lucha. Somos mujeres con las ideas claras, nos gusta el rock y lo llevamos en la sangre. No lo dejaremos nunca y lo tenemos claro. Son muchos los siglos de represión hacia las mujeres y aunque muchos hablen ya de una existente igualdad de género, todavía hay mucho que hacer. Rompiendo cadenas. Es un disco de liberación, lleno de, lleno de reivindicaciones justas para destruir al fin las ataduras que durante tantos siglos han oprimido y anulado los derechos de las mujeres bajo el mando de seres que se han creído superiores por su sexo. Este disco está inspirado en todos aquellos que miran por encima del hombro, así, respondiéndoles con ganas de venganza, odio y rechazo. Despreciamos todo lo que huela a superioridad y creemos en la igualdad. Bueno, vaorizan eh, las tuercas se coaxe o educatena esateco, eta vaorizan, guguk a bestia jarriko dizuegu, serpientes a bestia, piskat, eh, bueno, amén testu onekin geien, e eh, identifikatuta dagoen a do, porque nos llaman zorras, pero somos serpientes. Entzunde esagun ba, serpientes a bestia. nos llaman sobra a la serpiente Juguetanaz, pero no inconscientes Defendemos Nostros derezatzen Con poder Y con veneno Prometemos Con su peor en su cuello Luchamos por, por la igualdad La igualdad La igualdad, la igualdad. Cabrones como tú Sobran ya Sobran ya Sobran ya Luchamos por la igualdad La igualdad La igualdad Cabran escomatu Cabran ya Sobran ya Sobran ya, ya Nos llamen cobras Nos llamas dulce Ten cuidado No nos provoques Y por tu odio Veras nuestros dientes vient la justicia un temblo pues seguirá de por vida luchamos por la igualdad. la igualdad la igualdad cabrones como tú sabrán ya sabrán ya sabran ya luchamos por la igualdad. la igualdad la igualdad Cabrones como tú sabrán ya sobran ya sobran ya Las Tuercas taldea izan da hau wow. bigarren diskotik atera dugun abestia, serpientes abestia, eta bueno, nobedadekin jarraituz, ze eh, zango izugu, ba? pues, eh, asko egualez agutuko izue, Bilbo alden batez ere, lehen zelan esistitzen eh, zen ama juri izeneko erromeri talde bat, ba, bueno, bertako kidea esan naroa gaintza, eh, berriro bultatu da eszenatokitara erromeriekin, eta orain, eh, izer digorria izeneko taldea atera du eh pues amai urantzera baina badeko hor DJ bat edo baitaresartuta eta bueno eh gogoa baditu zuen zuteko bakisue asteburu honetan hasten direla deustuko jaiak eta asteburu horetan baina ez urrengoan baizik eh, bertan joko dute bigarren kontzertua horreko asteburuan sundikan egon ziren eta bigarren kontzertu abertaren mango dute, izerdi gorria, naeroa gaintzaren talde berria, eta horta aparte baitare badakegu diskoa grabatzen da gola, ez izerdi gorriekin, hogeita bi, bi metro karratu da, izena duen taldea, baina hori bueno, igual aurrera aurrerago jakingo dugu informazio gehiago, eta kontatuko dizuegu, baina hori berriro voltatu dela eszenatokitara, Eta hori, postutzen garera pilo bat, eta piskelat gogoratzeko jarriko dizuegu amaiur garaitan, pos hori, eh, asken kontzertua eman zutenean dizko txikitxo bat atera zuten eh, abesti pare batekin edo eta hortako abesti bat entzungo dugu, seguro nik, eh, pos igual, zuzeneko joko duten abesti izan leke eta entzun esagun ba. Thank <laughs> you. a amaiur taldea zen, gogoratu sorin naruagentza berriro estenatokitara igo dela iserdi gorria izeneko taldeakin, eta hau herri bera bizirik abestia zen, bakizuan egin barduten makropoyektu hori dela, eta pues bertako bizilagunak egin zuten, bueno, amaiurik egin zuten egin zuena bestia, pues bertako biz e, taldea edo biz Eta, bueno, irri bera bizirik. Eta bukatzeko jarriko dizuegu e, kasernara taldearen abesti bat e, pasadan... No, pasan urtean ez, e, aurten, baina, bueno... No, aurten eskaro klaro, ya ja, pasaga 2008an gaude. 2008an airun 2008, e, atera zuten diskotzoa eta e, bertan eneritz dueso e, aritzen da. Eta, bueno, pues orain badabile naiko kontzertu bera egiten pos e, kantautore modun bera bakarlari modun eta entzungo dugu e, bose, talde horren abesti bat pos pizkat ezagutu dezotzagunez e, baita ere euskalherrian mugitzen saiskigun emakume bakarlariak edo taldetan edo balatorran e, irunorer eta aldetik talde hau eta entzun dezagu bat kasernarat taldea Angora! Barkatu Bueno, ba, hausan kasernara taldea, eta bueno, nomedadekin ja bukatu dugu, baina bai, kontatu nahi zugu, esan geni suena horreko programa noin martzoan pillo bat erakusketa jarri ditugula, atxo beste bat gehitu genion, eta bueno, piskat gogoratzeko zuei, eta batez ere biharko egunari begira menbilbon, eee, pos gogoratuko ditugu piskat, eee, lehenengo, eee... Urrietan, urrietan daukaguera akusketa, aste honetan bukatzen da, larun batean dugu bukaera jaia, saspiretan hasita dokumentalaren emanaldia egongo da, eta gero egongo da kontzertua akustikoa, zurine eta fran ezian taldeko kideak, hor du betes beraien musikaz disfrutatzeko aukera edukiko dugu, gero jarriko dizuegu posa, ezian taldearen abestitxo bat bukatzeko edo, E, bestetik, gazteizen, gazteizen ere erakusketa jarrita dago, aurreko aste, astean gainera egon ginen Bertan gaztetzean dokumentalaren emanaldia emoten eta Bertan tertuleatxo egiten, oso gustora egon ginen, eskerrik asko posgertaroatu zen jendeari, oso interesanta izan baz, baitzen Bertan komentatutako guztia. Eta hori, jakizu egon diño, iabete buku arte ongo dala jarrita gazteizko gaztetzean eta alabedi tabernan. Esan digute aldatuko dutela materiala, <laughs> alde batetik bestera, ez dakik goi beraien esku beraienesku dugu oso jende jatorra dago bertan. Eta, bueno, eskerrik asko bertako eta jendari eta bos, batez ere zikuri bebai bertarara manduela erakusketa gure partez. Eta bueno, atzo atzo jarrienu un plateruena kafeantokia Durangon dagoen plateruena kafean kafeantokian, izan ere hasi dira egiten e, prozesu parte hartzaile bat, pizkat e, xilar berritzen edo esaten diote, eta horren barruan hori, e, pues eh aste honetan eh az, bueno, aste honetan 27 arte egongo da arakusketa bertan plateruan jarrita eta pasada, o sea, urrengo o, urrengo aste azkenean E, dokumentala botako da eta egingo da olako hausnartzeko sorkuntza, kultura, feminismoaren fem, ikuspuntutik. Hori, hausnartzeko, kultura, sorkuntza... Oste gunean? Ez, azte azkenean, azte azkenean da. Emeretzian. Zue begiratu kalendarioan, emeretzian da. Hemen atzetik esaten negut oste gunean dela, baina ez emeretzian da. Netani segurunago azte azkenean dela. E, hori, pues oso interesan da, feministatik kultura zorkuntzarari buruz hausnartzen. Eta hori, hor dokumentala bai botako da. Eta bueno, bihar, bihar hamalau. Bilbon jarrita daukagun erakusketa ikateneoan. Ba, bihar, kristonegitaraua dago montauta, eskina femeninako kideak montatu digute, eta bueno, nola hemen ditugu, piskat beraie kontatuko digute zer prestatu duten bihartik, Os arratzaldetik eh daukate hor pillo bat gausa prestautu da, tailerra gero kontzertuak eta sinmas nola hemen daukagu labasutan, eh? hori bai kontu mikrofonoak ez ditugu probatu, hasik e suave suave itzegin. Vale, <risa> eta ba hori, atzaldeon ane, atzaldeon basu, atzaldeon. <risa> Oso ondo, 202. Mi primera vez de luz. Vale, vale. Hue bai. Aratzaldeon usti hoi badakizu da Irola Irratia 107.2. Eta emarroke eh, emarroan eskina femenina. <laughs> <laughs> ba hori neska, ke, biar eskina femenina ikaten egon goda, ibeni kalean horre sananton zubitik gertu atzuri eta zubian tarte hortan Errekara, bueno, erreka esaten da ez, es, erreka ez da erreka hemen Bilbaoan daukaguna Erreka ez Ezta, oin euskara ez ez saiz gogo, ez dakitzen da <risa> Ria, Ria Ría, de Bilbao, Bilbao Hor ikusten da, justa autobusa izan dauzen tokitik Eta, bueno, hor dago ikatenea eta bihar postarretan hasiko saretez, da Bai Kontaigutzu, zer dago postarditan zer prestatu duzue? Bueno, bagoaz territan, eh, prestau dugu iraskeraren inkuruko eta pues, hierri ireki bat. hau da, Mundu guztia gombiatu dugu, bai emakumezko zein gizonezko, e, ikatenera horbiltzeko eta beraiek nahi izan ez gero beraien e, tekstu edo abesti edo ba, zer baitek hartzeko, plan, eta guztion hartia, ba, partek hartzeko nola idazten degun, gero, pues, bit edo, bau da, instrumental desberdinekin ikustia nola bakoitzak itzen dabeen Erderazango eta zerkamenta amable edo flowa edo nola urbildu gaitezken eta nola bakoitzak bere rekurso desbariñak dauzkon. Eta hori, era ireki batian, ba, ba hor guztion artian, pues, ikastia eta empatizatza bez, estilo desbariñak eta era desbariñak dauzela. Imaginatzen dut gero eta hierra, egerturatzen pues, da, engendearen arabera, hizkuntza pues, horretan izango dela, ez da? Baina, Bara, jendea gerturatzea, izkuntza esizatea inolako estoporik. Ezkuntza ez da mutilla neskadeen, nahi duena etorri desala. Hori da, posori, azteko posta arditan, improvizazino, eskritura, eta yer bat, orre, masmiz bat, euskara aldera zein dugu, baina bai, da nolatzea. Eta, <laughs> eta gainera igual, importatia da esatea, ez daukagula, helburua ez da lagustio nartian abesti bat sortzia eta gero abestia porque hori jende asko, eta sea, taileretarasuazenean asko pekatzen dabe, ulitean, plan, da be, urtean plan abestiba 28 eta gustion artean amaitza esa. Hau da, guretzako ordu bete ordu bete terdi guretzako oparitzeko hori idazteko momentu bat. Neiba dozu zu bakarriko gomo zaitezke idazten imaginatzen hori pues, jartzen dugu base bat eta bapatienengor iratzen basara, pues basoaz edo altatzen zara ikateniotik edo eskina boten jartzen zara eta zuretzako momentu bat da idazteko. Uh -huh. Ordan espazio ireki bat da, go ere gongo gara partekatuko ditugu praktika, eta hizkuntza ez da inolako galerarik, ezbarrerarik, ez ezebez. Eta dina ere. Ez da ere. Hori da, bak, izu, eh, mundu guztiantzako irekita, doainik da. Doainita. Eta apuntatu behar denun baite, Ez, ez, irekia da. Gerturatu talisto ordun hor bai. Bai. bai, bertan Ordan, galdetuan edo basutik, listo, esta? eta listo, Eta hazten gara hor, idazten, vamos, tipitapa, tipitapa. Baina guztionartian, eta gero, bueno, ba dukagu saspitan, Eh, DJ Masterclass bat, esango dugu horrela, wow. eta badauko gu, <laughs> gure DJ bai, Bilbao eskratztu. Aupai tu... bai, amendi gorantzeak. <laughs> bai bai, besarka da bere bat, bai. hau da gure, gure gizona, eta bera, bueno, eskratzteko niretzeko, bueno, gano, nire esnaz igual objetiba, baina Euskal Herriko oberenetarikoa da, ez bada oberena, klaro, baina oberenetarikoa da, tipua kaldea dauko. Eskratza, eskratzean aritzen da eta pues tuntanblisaren inguruan eta DIAren e, ba hori funtzionalitate edo desberrien inguruan baberak pratikoki, norbaite, galdera teknikoak edo zerbait badago ore egongo da jende asko badator Ber, fizikoki ez dakigu nola ingo dugun bi platokin, bai jendeak guztia ikutzeko. Baina bai gutzienes masterklasa irekia izango dela eta jendeak gukiko dabela hori urbiltasuneko aukera hori eta galderak hiteko eta ikusteko. Eta guk amendu ipotatzen dugu irekia dabe bain mundu guztian zako, baina gu batez ere animatzen ditugu neskei gerturatzeko hori platerrak eta esagutzeko zeber ditugu amen emakume dideiak bebai. Ez dauzkagu hemen emakumeak, hasike... Así que neska biar gerturatutako ikatenera DJ Masterclass horretara sei bai oso ondo erakutziko dizue una makina. Ni frogatuko dut, eh. Oso ondo. Er <risa> egongo <gara> fuego. Ori, sege jo daukasuean. Ba bueno, gerobait ere pentsatu dago bitartia, no igual, e, karo, claro, gu jarriko dugu jende guztia gori gori. Azkenean gu eskina femeninatik engo doguna baita ere ja bakarre cook, emakumeak isatagatik eta tailerra bultzategatik ari gara aktivismo bat egiten eta eragiten. Orren seguruenik DJan ezesioa dagoen bitartean, ezta baita batzuk sortuko diala e, ba, gai emakubezkoa, hip-hopian, eta, eta gure rola, eta proietuaren inguruan orduan erogun gara e, arratzalde osoan ba, dialogatzeko, ezta baita eta bere horretan, eukiko ba, dugu arte bat bederatzetek amarretara ba, bai, ezta baita bat jarraitzeko zerbait jateko gu gure partetikan, gero amarretan kontzertua doka olako. Eske que amarretan kontzertua dau da egon behar gara hor a fuego biar eh <laughs> egurremoteko bai bai egurremoteko dena den hon igual e, aukera ona da jendea jaitseko ta klaratzekori eskina femeninan suer sartuta zaretela baina alde batetik eskina femenina da eta bestea labasutan ebesala suek ese es, emsi artista moduen ez es? bai. eskina femenina hori sue sautela proiektu honen atzean landalan baina bain, hori gero Bestak, zuek azaldu igual, piskator, igual, jendea daukan du da hori edo zelan ikusten duzue. Eh? Ba, bueno, utzienez, azaltzia eskina femenina proiektua eh, proiektu irekia dala. Momentu honetan guk gauzela hemen aurpegia, hotza eta lana jartzen, baina irekia dala. Orduan, baten batek, eh, ba, inbolukratu nahi bada, parte hartu edo kolaboratu, irekia dago. Orduan, momentuz, eskina femeninaako, eh, pues hori, souk edo biharko sesioa ikeko, eh, balia biden inguruan... Osea, pues hori, ekonomiko horregatik guk izango gara egingo duguna kontzertua eh biarik baina proiektua badago jenderriago ekartzeko eta bakarrik gauz pizkat hori dirutzo pizka bat lortzen, ba kalitatezko hori Zer, e, Osa, eskaintzea kontzerturako, gaztuak ordaintzea, eta hori, ordan guari gara orain azira batian, soukeiz bezala, baina, bagara arremanetan beste pertsonekin, ba, eskina femenieko beste an, ekintzetan, edo soukeiz esan dezakegu, hori, soukeizetan beste makumezkoak kontzertuak ematia. Osa, meneska, ba, hori, gogoratu, bihar, e, boste hartietetik aurrera, eskina femenina, proiektu aurkeztukoa dala ikaten eoan, iban, i, i, ba... Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Ibai, haupa, Ibai. I, Iba, Iba, Iba, kalean, bueno, usaki uon, ni kalean dozan dudan, baina hori, lehen esan dakoa, atzuriko tren gelto kitik eta sanantuzubi hor erdian dagoen edifizio hortan, pues, justo autobusak gelditzen diren alde hortan da, en fronte bai, dela arriade biluago. Bai, bai, eta ni esaten da, ari naiz kende gustiari en plan, badagoela hor ikatenioaren bestaldian, e, botsu izaneko barbat daukala karramarroa, ordan, karramarroaren atzeko aldean, Guztiak karramarroa jarrakotak atzeko aldian. Zuek jartzen basarete esan antan zubian ikosiko dituzue autobusak, eta horra gerturatu eskina dago egiten, eta hori, e, bihar eskina femenina, bihar gerturatzen basarete beba jaukera duzue marrokera kusketa ikusteko, bera asanimatzen zaituztegu bertara gerturatzea. Eta besterik gabe, Aziko gara zuen tartetzoakin, haberse ekarri diguzuen, gaur ze makume, ze MC ekarri diguzuen, gaur. <risa> Apa, izayo. Ja, <risa> eh? Kontrona. Ikaste nari da, ikaste nari da, zayo. <risa> ba, ba, ba. <risa> Oberena da, ikastea. Ba hori itziko dugu hor musikatzean daka unkasorna taldea eta aziko gara. Hau da, emarrok irratza irola irratean, eunda saspi puntu Eta orain, eskina femenina dator. E... identifikando las tutas del rap eskina femenina en tu día xuxenai duxu gudana ki hunde esquina femenina tu diratia bueno bagausemen berrirore arratsaldeon sermuduz bueno badakizue esquina femenina gaur dagoen eguraldiakin eingo dogula eh babidai bat mundutikan Esta? Claro, claro. claro. <laughs> Soñua gainera tribalak nahi ditugu, eh, na, bueno, ekarri nahi izan ditugu, eta joango gara txilera, e, Belona emzirekin, alzo mi boz, abestiak arri dizuegu, beraren e, Belona libre le, albuna, egin zun Libresi Salvajes, rekopilazio bat, eta bueno, abestiak bimila eta da eta besterik gabe, pues, alzo mi boz, txilera goaz, Reclamo Alzo mi voz, no tengo jambo Callarme no podrán, este rap es necesario Estamos para rapear bastan pretextos Lo mismo ejemplo de la vida No se basa en ningún texto Mira el rostro de mi pueblo Envenenado por el bien de su familia Muchos de ellos han callado Y lo que más me duele, que critiquen lo que hago No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados No canto por cantar, ni por tener bonita voz Menos para un burgués, ser la entretención Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón Canto para que mi gente sea libre de la opresión, canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todos, no son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones, canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia es exterminan, canto para los piños, pa'l derecho de los niños, pa' la dueña de la casa, pa' la junta vecina, al inventar y radicar, reformas organizadas, Le canto a las mujeres grandes seres, le canto los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los teuelche a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares, canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emanciban, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno y no da al lado tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, han pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría, que ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que yo, tenemos fuerza suficiente para vencerlos Si alzó mi voz, no es por tiempo libre, quien dijo que una MC era inservible. Y no por ser mujer me limitará al caser. Mi rol es defender mi maima, me lo dijo ayer Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia Denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia Rap por necesidad y no por tiempo libre quien dijo que un MC era inservible? ¿Ah? ya yeah. quien dijo que los MC somos inservibles? Estamos para denunciar y alzar la voz Manifestando el descontento Las desigualdades sociales de nuestra vida de nuestro pueblo Abran los ojos, cabros Bueno, hau zan Belona MC, eta jakin deza zuen, hori izan da kuriosidadeat Belona, e izena, hori en plan interneten bat batian, ostras, la diosa de la guerra, de la mitologia romana, o Belona libre, así que bueno, emendik agurbero bat txilera, eta txiletik urten biharrian, zantiagora joan gara, Santiago de txilera, aneitati josekin, bengo, hori bai, albun berriakin, Tuví release el 18 de marzo, o sea, eh, marchoak amasortzi, aterako dao disco berria bengo izenakin. Eta bueno, Jaikin Desasuen es badakizue, aneitati josek, bere, bueno, Makisa Ataldeko expartaidea sana, eh, atera du, eh, bueno, tema berriao, sabalik interneterako, eta, eta bueno, eh, Jaikin Desasuen beraren selloarekin atera dabela, Eta bakarrik daukazu entzutia, bengo, Singelberria, ona, anitatioz. En busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. con un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra, tierra, Kien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo Para verlo cierto y despertar el ojo ciego Sin miedo, tu y yo Descolonicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro, con pómulos Marcados, con el orgullo hindo En el alma tatuado, vengo con la mirada Vengo con la palabra, esa palabra Hablada, vengo sin temor, a no perder Nada, vengo como el niño que busca De su morada, la entrada al origen La vuelta de su cruzada, vengo A buscar la historia silenciada La historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo y vengo con los Pájaros, vengo con las flores y los Árboles, sus cantos, vengo con el cielo Y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones vengo a el punto de partida vengo con la madera la montaña y la vida vengo con el aire el agua la tierra y el fuego vengo a mirar el mundo de nuevo vengo con mis ideas como escudo con el sentir humano a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto vengo Como tú, en busca de la huella De la pieza del árbol y de su corteza Que guarda en su memoria Que el canto de victoria cuando vimos de la tierra Lloramos con tal euforia Y abrimos así nuestros brazos Tan encadilados y nos acurrucamos Al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde ya es el sentimiento De vivir este comienzo Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo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 Bueno Vengo. Bueno, bueno, bueno, Vengo, que nos subimos. Que nos venimos arriba. Vengora, gora al cumbre. Bueno, eta ya ziletik ateratzen gara eta sonido etniko, kulturalekin grabera bera. Jotopau dugu joita bat, en plan ondia banten bruto, dala Sadia Mansur. Zaituko naz, bueno, itza egiten, bueno, bere izena eta bere eh, abestiaren titula alik eta bere esanez esatea. Baina nahiko zaita Sadia Mansur da artista eh, eh, bueno, ingelesa eta pues, origen palestinako origenarekin dauko, origenarekin da pa ba, ba, ba, ba. vengo, vengo que me trabo. Ahora, tiene origen palestino, en plan etangeleses eiten da urrap, eta bueno, ja, karritu nagua besti bat nahiko potentia eh hitz egiten dabela sobre el, el palmiollo palestino. O sea, no la asco dan eta nola hasi diran. Sei que se vende Zara. Bai, bai, eh, zorragati. Orden tipa ederasun 2010ean abesti bat eh Bueno, y se nada el cofeje, araveje, esa que tiene Eso es mejor Ahora. que mi inglés. Aos dos tengo que se hostian. Bueno, eh, son o sea, Palestina Armada te ingleses, o sea, itzenadau, así que bueno, a bestiau eh bueno, esa dia más surrena, nada, surrenada, eta bueno, Hor giratute informazioa, esaten dabe Lehenengo eh, First Lady of Arabic Hip Hop Hortuan, hemen daukazu entzunzazude Sadia Mansur, eta lasai-lasai Jarriko dugu bero eskina femeninan bere izena eta linka jarraitu desazuen Ona Bye Let's go, juice Sabaxan gero ble da amunna تفضلوا الشرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تاملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تتركموا على غلطه من Kofi Elbeidu eta soda Zaman yalbisu haka moda Maha ma tfennanu fiha Maha ma tgayruu blona Kofiya arabiya, bidda la arabiya Hattetna badaniya, taqafetna badaniya Karametna badaniya, kul shi ilna badaniya Ma ra ha neskutelin, nesmahelin Leek, leek, leek, leek, leek Yusukusagli, miskailhin, maa khasen fi Haldunar, bintibis, lebes, kulhaa lart Bikafi hini, tamajani, alqudus, بشر. لبسوا كوفي جينا نتذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لانه وطنيه الكوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسيه الكوفي عربي يلا علل الكوفي عللو لهالكوفي عربي علوه هالبلاد الشام كوفي كوفي عربي Oh. Bai, bai, bai, auzan bai, sadia manzur eta bueno, badakizu ser amaituko maituko da bunzañoa? Eh, baez, sere carri duzuan, eh? Non, sere carri duzuan, sere carri duzuan E carri duznik eta badakiz er ser doa norain es el pedazo de temazo <risa> bai, bai, el pedazo uh, uh, de temazo de nuestra gran Missy Elliot bai, bai eta enola da titula Get your freak on Hori bai, esnekien asan, timbalan ekin produsitu azaukala. Eta gainera, esaten dabea bestia, eh, en plan indio, indio, izango non indiosinkrasia ez ez, baina indio ritmoekin hasten dala, en plan tit tit tit eta purtzan dabe, eta bueno, oso, hobeten no, entzuten bada. esko oh, gau baino? Jarri. Miss But E Ellen, get your freak on. Ten, ten, ten, Miss E. Yeah, yeah, Missy be putting it down on the hottest rap I tell y'all y'all can't stop me now listen to me now I'm less than 20 rounds and if you want me they come on get me now cuz yes. you with me now yes. the bigger bigger baws Jumper Van When I'm done We got Zer zan hori Kotze batian segoen tipa Eta ser bari dut Bai hori gertatu zen si Zer gertatu zan, neska? Mm, Anne, konta Iusu Bueno, ustuz, censuran en ingela <risa> egiten ez da Bai zentsura. betiko estadoguna mikronatzetik eh komentatzen gausa hoe, pues, ai, pero tú ya. Pero tú ya. Pero hor bidaia batean. Ez gindoan hitz egiten en plan bideo hau zentsuratuta segola, eta talbaitzuk dausela horpi. Ta goratu gara batean, tipa basukala bideoklip bat non Pues zioten ramatensio tenorkotxe bat giritzanzun bitartean, plan nagusto, eta nahiko uste desana noretzako referente bat izan zen pues emakumezko bideoetan, salaren pues, galdian hon emakumezkoa zen, hor placer resibitzen hasi san ari sana, hori da. Hori da. Hori Eta bueno, ta gora behera Pues, sufritu edo ez, nahi bada zuet horri badukagu beste ebolo bat, larun batian hortu e, hondoko gaztetzean hau da galdaka hon, azte politikoa e, dara mate gora bera, eta bueno, ba, gu gongo gara hor larun batian arratzun deko saspiter ditan, hor esan planik ez daukazu gala. Hor egongo gara, abazu, Asi... aneguria, ibaiekin, oza... Sea... Fuego, egu urre maten. Asiket horri zaitezketea, arratzaldian, galdaka ora, Eh, ikusikon txerdua eta gero joan eh, deustora, eh? esan dozu horra mahiurreko... Eta horrengo ah, bai? ah, esteru horrengo esteru Bueno, baina joan zeitezke berotzen bueno, eta bando. joan deustora hor eh, espazio lokalak eta kalea rekuperatzera eta horra joatea... <risa> zensura, momentu horretan izan da zensura, hanei... <risa> Bueno, neskak, ba, mi esker berriore zuen kolaboratzaileko ah, laboratziñoagatik. Bihar <risa> e, <risa> espero, zaituzte guan ikaten eon eskina femenak proiektuakint, aierretara, guk ealba dugu baita gerturatuko gara, noski baietz, eta bukatzeko bak ari garela, e, bueno, egun hauetan, nes, ya e, honetan e, irratza joan eta bai piskat proiektuakin nahi dugula, asiran komendatutakoa, emakume bateri joleak, piskat agerian jarri gehiago, Minorietan minoriena direlako, eta piskat, gaur <coughs> barkatu, jarriko dizuegu Cindy Blackman, askok igual esagutuko duzue Ibilisarako Lenny Kravitzekin bateria jotzen, e, gainera, posori, atzo konturatu ginen, e, dauzkagun emakume gehienak e, txuriak direla. <laughs> bai, eh? bai ordun, e? Bai, orduan piskat hori emakume bateri jolena, nahi dugu izan posori, Cindy Blackmanekin, Azkenean esizatea ez es ez generoa, es zure arraza edo, edo zer gauza, inongo mugarik nahi duzuna egiteko eta nahi disfrutatzeko. Beraz, hemen hitziko dizuegu bateri jole handi batekin Cindy Blackman, Cindy Blackman es Cindy Blackman Santana, segin bakizue eskondu dela Santanarekin eta orain ezaguna da, hartzen dut Wikipedia lehen Cindy Blackman ezagunagoa como orain Cindy Blackman Santana, Baina, guretzako Sindik Blackman, Cindy Blackman da. Zorera, e, gurete, colega. da Montreal Dardrum Fest 2000 eta bederatzean egin performance baten, pues hori, un solo de bateria edo. Cindy Blackman, zuekin, Jaundu Andreak, Igo Estenatokira eta Jan Mundua. Mil esker denoi eta ama bostegoen barru berriro gaude zuekin. Agurru, aio!